Bună ziua și bun găsit la o nouă întâlnire cu știința și religia, dragi ascultători! Gazdele dumneavoastră sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voinea. Părinte Grigorie, bine ați venit! Bine v-am găsit! Așadar, astăzi vom vorbi despre alte aplicații ale ingineriei genetice. După organismele transgenice, despre ce altă aplicație a ingineriei genetice vom vorbi astăzi? Să începem prin a spune câteva cuvinte despre chimere. Ce mai sunt și acestea, Părinte Grigorie? Dacă organismele transgenice erau modificate genetic punctual, de regulă cu privire la o funcție, chimerele sunt organisme care manifestă un mozaic somatic. Și cum se poate obține așa ceva? Injectarea de acid dezoxiribonucleic în pronucleu, procedeul din cazul organismelor transgenice, este înlocuit în acest caz cu injectare de blastomere în blastocist. Intervenția se face deci mai târziu, nu asupra gameților, ci după ce zigotul, rezultat din fecundare, a parcurs deja etapa de morulă și se află în etapa de blastulă. Acum a început deja specializarea și anumite grupe de celule se știe că vor da anumite țesuturi ale viitorului produs de concepție. Blastomerle injectate vor putea duce la părți de trup diferite de trupul rezultat din blastocistul gazdă de unde mozaicismul somatic amintit în definiția fenomenului. Ce s-a putut obține pe această cale? S-au obținut și rezultate aparent mai puțin spectaculoase, cum ar fi șoareci cu părți de trup colorate diferit. Spun că par mai puțin spectaculoase pentru că există oricum șoareci pestriți din cauza unei gene responsabile pentru o asemenea repartiție a culorii pe corp. Dar, la cazurile normale de acest fel, Gena respectivă se află în genotipul tuturor celulelor și determină acest fenotip. În cazul himerei, mozaicismul de culoare apare fără gena acestei repartiții de culoare. În partea de corp colorată, pentru că provine din blastomerul unui părinte uniform colorat, există doar gena pentru repartiția uniformă a acelei culori. Iar în părțile de corp albe, provenite din blastomerele unui părinte alb, nu există deloc genă de pigmentație. Am înțeles fenomenul genetic. Diceați că s-au obținut și rezultate mai spectaculoase. Adică mai neașteptate, pentru că nu există în mod natural. La asta mă gândeam. Astfel s-au obținut, să le numim tot oi, exemplare care după felul acoperământului pilos, Aveau pe corp zone de oaie și zone de capră. Părinte Grigorie, mă speriați. Vom ajunge oare în curând să producem un sfinx cu cap de om și trup de leu? Sau omul păianjen din filmele de science fiction, nu? Nu, nu cred. Nu cred. Stai liniștită. Deocamdată, cel puțin, himerizarea este aleatorie, iar reasamblările profunde nu sunt viabile. Dacă din întâmplare, blastomerele din care mai târziu va apare capul întreg, sunt puse împreună cu blastomerele din care va apare întreg restul corpului, nu rezultă ceva viabil. Specializările sunt succesive și se pare că numai stadiile terminale sunt acceptate. Chimerele obținute prin recombinări mai superficiale se pot reproduce în organisme asemenea lor? De reprodus se reproduc, nu sunt sterile, căci aparatul lor genital este normal ca rezultat din blastomerele uneia dintre formele parentale. Dar nu dau descendenți himerizații, ci identici cu una din formele parentale, mai exact cu aceea de la care a provenit întâmplător blastomerul din care au rezultat gonadele himerei. S-a găsit vreo aplicație acestor himere? Deocamdată nu. Este doar o demonstrație, cum spuneam, a limitei până la care poate crea omul ceea ce nu există. Sau, dacă vreți, poate o distracție oamenilor de știință. Părinte Grigorie, să lăsăm această aplicație care ne-a introdus în Fantastic și să ne ocupăm de una mai utilă pământenilor. De acord, ne-a mai rămas să vorbim despre terapia genică. Ați spus genică, nu genetică. Da, pentru că nu se apelează la orice mijloc genetic, și se caută sănătoșirea unor gene cu ajutorul altor gene. Ca de obicei, să descriem mai întâi, oricât de aproximativ se poate, cum se produce fenomenul. Să încercăm! Principiul este cel de la chimerizare, dar se lucrează cu celule STEM, adică celule într-un stadiu mai precoce, înainte de intervenția specializării. Asemenea, celule se numesc și omnipotente, căci pot da din ele orice țesut viitor. În prima etapă, aceste celule STEM primesc în ele un acid dezoxilibonucleic recombinat cu gena normală care trebuie să o înlocuiască pe cea deficientă și apoi sunt inserate în organul țintă bolnav genetic. Celulele rezultate din diviziunea lor la fața locului se vor specializa în direcția celulelor învecinate, adică dacă au fost inserate în ficat, vor da celule hepatice. Astfel, în organul incompetent genetic, ca să-și exercite funcția, se va dezvolta o insulă de celule normale. Acest mozaicism sau himerism organic, cum vreți să-l numiți, va corecta cel puțin parțial boala. Mi se pare cea mai deosebită și cea mai generoasă realizare a ingineriei genetice. Ce aplicații ne puteți exemplifica? Cea mai veche realizare de acest fel aparține lui Merrill, care în anul 1971 a transferat gena galactozidazei de la Echerichia coli într-un genom uman, dar numai in vitro atunci, pe o cultură de fibroblaste provenite de la un om bolnav de galactozemie. Această boală genetică, recesivă și autosomală, este cauzată de lipsa enzimei care metabolizează galactoza, consecință fiind acumularea ei în sânge și simptomul bolii. Gena există la bacteriile ce pot trăi în lapte, printre care și eșerichia coli. Transferul s-a făcut cu ajutorul Bacteriofagului Lambda și celulele umane bolnave în mediul de cultură au ajuns să se comporte ca unele sănătoase. Repet, era in vitro, nu in vivo. No. nu se apelează la gene umane? Întrebarea este justificată și are răspuns favorabil. Odată cu perfecționarea tehnicilor de izolare, sinteza artificială și multiplicare a genelor provenite de la om, s-a renunțat la împrumutul unor gene provenite de la alte specii. Rezultate mai promițătoare s-au obținut la om pentru boli ale sângelui. Terapia genică prin inginerie genetică somatică, urmează în acest caz următorul curs. Pentru a evita fenomenul respingerii, celule extrase chiar din sângele bolnavului sunt întreținute pe medii de cultură și făcute in vitro să producă celule stem, care vor primi prin inginerie genetică gena normală. Celulele stem sunt făcute apoi să evolueze în celule sanguine și sunt reintroduse în organismul bolnavului. Poate fi acesta un viitor remediu împotriva formelor de leucemie? Da, desigur. Primul succes parțial a obținut doctorul american Blaise în 1990, limitând deficiența imunitară a unei fetițe de 4 ani, cauzată de lipsa enzimei adenozin deaminază. Probabil că multe alte boli ale omului pot avea o asemenea terapie. De aceea s-a declanșat acel program despre care am auzit că vizează cunoașterea tuturor genelor umane. Da, în urmă cu 10 ani, pe cele 23 de perechi de cromozomi umani, Mac Cusic a inventariat aproape 7000 de caractere ereditare distincte cu localizare cunoscută. Genele din genomul uman sunt însă mult mai numeroase probabil vreo 50.000 de, de perechi. De aceea s-a declanșat programul numit Proiectul Genomului Uman, care vizează localizarea tuturor genelor umane. În anul 2001 a fost furnizată prima ciornă, să zicem, care cuprindea cam 60% din totalul genelor umane. S-a ajuns la un ritm de descifrare de circa 500.000 de, de nucleotide pe zi, cu un cost de numai 10 cenți pentru o nucleotidă, dar o unitate de distanță a genelor pe cromozomi de un centimorgan, deci foarte mică, are cam un milion de nucleotide. În plus, pentru acuratețe, proiectul prevede repetarea secvenționării de 4-5 ori pentru fiecare zonă. Din câte știu eu, deocamdată au fost definitivați doar cromozomii umani cei mai mici, numerotați cu 21 și 22. A fost identificată de bună seamă cu acest prilej și amplasamentul unor boli genetice. Deci pot spori șansele terapiei genetice? Da! O vindecare desăvârșită a obținut în anul 2000 francezul Fisher, cu privire la doi copii care manifestau o boală cauzată de o genă sex-linkată pe cromozomul X. Să ne oprim astăzi la această informație optimistă cu privire la viitorul sănătății omului. Doamne ajută! Vă mulțumim, Părinte Grigorie, că ați fost alături de noi și astăzi.